Capitolul 26. Sincretism și creativitate în epoca elenistică. Promisiunea mântuirii 205. Religiile de mistere După cum am avut ocazia să observăm, promisiunea mântuirii constituie noutatea și principala caracteristică a religiilor elenistice. Este vorba de singur, în primul rând de mântuirea individuală, dar și cultele dinastice urmăreau un obiectiv asemănător. Nota 1. De exemplu, ridicarea unui zeu tradițional la rangul de divinitate protectoare a dinastiei, Apolon pentru să le ucizi, Zeus pentru Lagis, Atena pentru Ataliz. Divinizarea suveranilor și cultele sincretice ale statului, de exemplu cultul lui Serapis în Egiptul Ptolemeilor, urmărau același scop. Închei nota. Divinitățile vestite că au cunoscut moartea și învierea erau mai apropiate de om decât zeii poliazi. Cultul lor comportau o inițiere mai mult sau mai puțin elaborată, ca teheză, rituri, învățătura ezoterică, în urma căreia năufitul era admis în conventicul. Apartenența la o societate de mistere nu interzicea deloc inițierea în alte confrerii secrete. Cu toate curentele spirituale din epocă, speranța salvării s-a dezvoltat sub semnul sincretismului. Într-adevăr, sincretismul religios este nota dominantă a epocii. Fenomen imemorial și din plin atestat, sincretismul jucase un rol important în formarea religiilor hichită, grecă, romană, în religia lui Israel, în budismul Mahayana și în daoism. Dar ceea ce caracterizează sincretismul din epoca irenistică și romană este anvergura și creativitatea sa surprinzătoare. Departe de a trăda uzura sau sterilitate, sincretismul pare să fie condiția oricărei creații religioase. Am văzut importanța sa în iudaismul post-exilic. Vom decela un proces asemănător în anumite creații ale religiozității iraniene. Creștinismul primitiv se dezvoltă de asemenea într-un mediu sincretist. Este adevărat că în epoca de care ne ocupăm, un singur zeu, Serapis, este produsul unei concertante topiri la oaltă a două figuri divine. Dar misterele greco-orientale, speculațiile eschatologice și apocaliptice, cultul suveranilor, spre a cita numai câteva exemple, ilustrează importanța și vigoarea gândirii sincretiste. S-ar putea spune că promisiunile privind o mântuire se străduiesc să exorcizeze prestigiile de temut ale zeiței Tiche, norocul, în latină fortuna. Tiche se scrie T-Y-K-H-E. Capricioasă și imprevizibilă, Tiche aduce în mod orb fericire sau nenorocire. Ea se manifestă ca ananche, necesitate, sau hei, marmene, destin, și își arată puterea mai ales în viața celor mai mari, precum Alexandru. Destinul a sfârșit prin a fi asociat fatalismului astral. Existența indivizilor, precum și durata orașelor și a statelor, sunt determinate de stele. Această doctrină și astrologia, tehnică ce îi aplică principiile, se dezvoltă sub impulsul observațiilor babilonienilor privind evoluția astrelor. Desigur, teoria corespondenților micro macrocosmice era cunoscută de multă vreme în Mesopotamia și în alte locuri din lumea asiatică. Totuși, de asta dată, omul nu se mai simte numai solidar cu ritmurile cosmice, ci descoperă că este determinat de mișcările stelelor. Nota 2 Stoicii s-au străduit să corecteze amoralismul astrologic. Ei interpretau destinul ca o providență care ține seama de morală. Într-adevăr, providența este aceea care a făurit stelele. Pe de altă parte, trebuie semnalat că, în urma calculelor astronomice efectuate de babilonieni, istoria lumii era de pe acum înainte împărțită în perioade și crize dominată de către planete. Această nouă viziune cosmico-istorică inspiră anumite speculații eschatologice, de exemplu apocaliptica hebree, vârsta de aur instaurată de august la sfârșitul războaielor civile, etc. Închei nota! Această concepție pesimistă nu ajunge să fie discreditată decât de convingerea că anumite ființe divine sunt independente față de destin, că îi sunt chiar superioare. Bell este proclamat stăpânitorul norocului, Fortuna Rector. În misterele lui Isis, zeita, îl asigură pe inițiat că îi poate prelungi viața peste termenuri fixate către destin. În laudele lui Isis și Osiris, zeita proclamă, citez, Am cucerit destinul și destinul mi se supune, închei citatul. În plus, tihe sau fortuna devine un atribut al lui Isis. Numeroase texte misteriosofice și hermetiste dau asigurarea că cei inițiați nu mai sunt limitați de destin. Trebuie deosebire de inițierea în misterele de la Eleusis, care avea loc în, exclusiv în Telesterion și la o dată precisă, Inițierile în celelalte religii ale mântuirii se puteau petrece în orice loc și în orice timp. Toate aceste culte inițiatice se proclamau de o vechime imemorială, chiar dacă structurarea lor nu era mai veche în unele cazuri nici măcar de un secol. Este vorba, desigur, de un clișeu specific unui anumit Zeitgeist ale epocii elenistice și romane. Dar, după cum vom vedea, religiile mântuirii reactualizează unele elemente religioase arhaice, cu excepția Dionisismului, toate misterele sunt de origine orientală, frigiană, cibele și atis, egipteană, isis și osiris, feniciană, adonis, iraniană, mitra. Dar în epoca elenistică și mai ales sub imperiu, aceste culte orientale nu mai aveau un caracter etnic, structurile și soteriologiile lor proclama un scop universalist. Se cunoaște esențialul cultelor lor publice în ceea ce privește ritualurile secrete, adică inițierea propriu-zisă, suntem reduși la câteva indicații sumare și enigmatice. Se știe că postulantul s-a angajat prin jurământ să păstreze secretul cu privire la tot ce va vedea și va auzi în cursul ceremoniilor. El afla apoi istoria sacră, Hieros Logos, care vorba despre mitul originii cultului. Mitul era probabil deja cunoscut neofitului, dar acestuia îi se transmitea o nouă interpretare, ezoterică, ceea ce echivala cu revelarea adevăratului sens al dramei divine. Inițierea era precedată de o perioadă de post și de mortificare a cărnii, după care novicele era purificat prin lustrații. Misterele lui Mitra și Atis se sacrificau tauri și berbeci pe un grătar deasupra unei gropi, sângele picura pe creștetul mistului din groapă. Într-un chip care n-a fost clarificat, neofitul participa ritualic la un scenariu liturgic articulat în jurul morții și învierii sau renașterii divinității. Pe scurt, inițierea a realizat un fel de imitație dei. Majoritatea indicațiilor fragmentare de care dispunem se referă la moartea și învierea simbolică a mistului. În timpul inițierii sale, în misterele lui Isis, Lucius, eroul romanului lui Apuleius, metamorfosele, suferă o moarte voluntară și se apropie de regatul morții ca să-și poată dobândi ziua nașterii lui spirituale. În misterele Cibelei, neofitul este considerat un moriturus, unul care urmează să moară. Această moarte mistică era urmată de o nouă naștere spirituală. În ritul frigian, scrie Salustiu, noi inițiații erau hrăniți cu lapte, ca și cum ar fi fost renăscuți. În textul cunoscut sub numele de Liturgia lui Mitra, dar care este pătruns de gnosă hermetică, se poate citi. Citez, astăzi, renăscut prin tine, făcut nemuritor între miriade, închei citatul, sau, citez, născut din nou spre a renaște în această naștere creatoare a vieții, închei citatul. În cursul ceremoniilor, neofitul contempla sau mânuia anumite obiecte sacre și se explica în același timp simbolismul lor. Era vorba probabil de o exegeză ezoterică ce interpreta și justifica valoarea lor de mântuire. Într-un anumit moment al inițierii sale, mistul participa la un banchet ritual. În epoca de care ne ocupăm, această practică imemorială avea mai ales o semnificație eshatologică. În misterele lui Mitra, pâinea și vinul conferau inițiațiilor forța și înțelepciunea în această viață și o nemurire glorioasă în viața cealaltă. Grație inițierii, neofitul devenea egalul zeilor. Apoteoză, zeificare, demortalizare sau apatanatismos sunt concepții familiare tuturor misterelor. Apatanatismos se scrie a P a t h a n a t i s m o s